që betim Allahu t'i bindemi dhe atij falëndinim dhe i kërkojmë. Ndërsa përshëndetoj të xalavat të mira të Zotit subhanahu wa ta'ala, të gjitha të tubuara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu wassalam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë besimtarë që ndjekin rrugën e tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne vazhdojmë lejnë Zoti xhelaluhu në serin dhe zinjirin ligjeratave tonë të ditës e shtunë, që të ashtojmë diturin, të ashtojmë furnizimin në zemrat tonë për Allahum te barekja vë te ala. Adha i qëllimi ligjeratave nuk është qëllim në vetë veti, pra të të bimi, të folurit, takimet, këtë këto nuk janë qëllime në vetë veti, por janë vesile e afrimit e Allahu Gjalli Gjallaluhu. Dhe nëse nuk shikohen kështu, atëherë, ato ka mundës i edhe me, me dëmtuve. Andaj djetartë kanë prur regull se gjdo adhurim të cina Allahu Gjellit Gjellalu e a ka caktue birit e ademit, të gjitha pa përja shtim janë vesile, janë mjetë për të Allahu Gjellit Gjellalu. Pra nëse nuk sinohet Allahu, atëhera ato, ato nuk i bojnë dobi njëriut. Andaj edhe quhët hipokrizi, sujefaci e kështë mëra. Andaj të dëruar, lezer, kjo një loj parahyrje, mbi qëllimët e ligjeratës ndërsa ne edhe dëtë vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellegjellu me livrim e Hojgjës Ibnu Hibbanit Allah e më shërov mbi titullin të sënë e ka titullu e kopshtit të menqurve ndërsa para këstaj disa fjallë të shkurtra rreth nevojes së njerëzve për iman ndaj Allahu Gjellegjellu të ndërruar dhe zër prej dalimeve më të mëdha mes besimtarve dhe pa besimtarve Në mes ati cili zemra e ti e ka shihu imanin dhe atë zemra e cila nuk e ka shihu imanin, është, është ngopja e shpirtit me nevojën e vetë. Pro njeri ju është i përban prej disa gjërave. është i përban prej zemrës, është i përban prej trupit, është i përban prej shpirtit dhe mengjes. Dhe Allah u gjellë gjellë lu e ka zbrit librën e ti në harmoni me nevojët e këtore katër gjërave. Pra, njëri ju duhet më ngobë trupi i ti. A da e dhe ka ardhë islami adhurimet e jashtme, të së lat janë lëvizje e vetë gjymëtyrve trupit. Pasaj ka ardhë imani i cili e ngobë zemrën, i cili e ngobë zemrën dhe jepë stabilitet, duke i ja apërçëndru në Allahun, pengamber, me lachët, ditën e gjikimit, livrat e zotit dhe kadere. Dhe pasaj Allah u gjellon e kapruhe bëmirësin e cila është ihsen, e cila ka të bëhet me shmirtin, E shpirti me çfarë ka të bëjë, ka të bëjë me mallin, ka të bëjë me nevojën e hapësirës së madhe që e ndjen për të qenë i lirë me, me me lëviz dhe është mendja e cila është burim i shumë ideve. Atë Allahu u jela ka zbrit Kur'ani për ta përkufizuar mendjen e besimtarit, për ta përkufizuar në kuptimin e ka duot me me i gjejtë saktat, jo në kuptimin se ka mundësi me ndal. Por sa lohu gjellolla ka prue, ku fi ku i ka than, nëse deli ashkështë sajna, nuk është sakt me mëndue. Andaj, prej dalimi më të mëtë mëjët të ndërruar dhezër mes besimtarit, dhe ati cili mungon besimi, është është ngopja e këtërë nevojave. është ngopja e këtërë nevojave. Po, ne vejgjem njërzit, edhe pse kanë pasuri, edhe pse kanë komoditet, edhe pse kanë uh, malë të madh, prej gjërave të cilat janë prejkse materialeve, atyre u mungon në diqka. Dhe shifët në ftyrat e tyre, dhe në gjeset e tyre, dhe në nevojat e tyre shpirtrore, sa ata janë të zbrazat në disa kaptina. Ndo njëherë edhe nuk din t'i shpjegoj nevojat e tyre. Ndo njëherë, andaj e shkruojnë libra, se njëri u e ka fështirë me e definuë dëshirën dhe nevojën e vetë. Kjo përshka kësaj vetësën e ka definu, andaj edhe del me pë njeriu e ka vështirë më përfundoj, cila është dëshira e vet. Dorso neve themi jo, nga se Krijuesi më mirë din nevojën e njeriu. Allahu e sallem, ka thënë Kur'an dhe Sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ardh çështja e imanit me termin dhawk, me termin shiyam, proshiot. Pejgamberi alayhi salatu sallam ka përmend veprat e caktuara, ato që kemi përmend në vendin e vet, se kush i ka këto e shijon e shion, dhe djetë se shpreja e shion, është bashkim mes, mes ushqimit dhe, dhe qfarë, dhe trupit. Pra kur i thote ka shiu diqka, nëse e këshirë ushqimin nuk i thote ka shiu, nuk i, i thote ka shiu, e ka shiu është momenti kura e konsumon, dhe i pujnon në djenjat të malë, a thar i thojnë e ka shiu e. A në dhe zërë, ta dim se qështja e nevojës për iman, për besinë, Për raport me Allah unë gjele gjelelu është qështje shumë madhe Unë mungon pjesës dërmuzve të njërzve Deri sa ata dhe nuk din të definojnë brengën brenda tëre A dhe ka thonim në hazmi Allah e me qerof Në librën e ti kitabu sier Te hdhib Në bi qështjën e gdhenjës e shpirtit Ka thonë e kum studiu qështjën e njërzve Me studim për pikt Dhe e kum hullumtu një pik e cila është përbashkët mesin e kitë njërzve Pra, kum hullumtu diçka, qka, qka gjdo njeri e ka, besimtar pa besimtar. Thot dhe e kum gjejt veç nja. Pra, njit qështje, kërejt njerëzit e kanë papërjaçtim. Ska mundë si dikush me më hukta. Thot dhe e kum definu, të ardullhem. Gjdo njeri e këtë përbashkët largimin e shtecimin dhe brengës. A doj, ska ma telashe se, se me largue shtecimin. Ska ma sikletë se me largue, brengën e Allahu Gjelle Gjellalu në Kur'an neve në mëson se si u shtjejet shpirti si u shtjejet zemra andaj duhet të adim se me qenë i furnizu me iman nuk ka mundë si njëri ju me, me paguit me pare andaj Allahu Gjelle Gjellalu në Kur'an e ka pru hudzimin e ka mohu kitë se bej për tjera të cilat janë të një oran mesin e ligjeve që i ka zbrit Allah andaj Allahu Gjellalu thot, na e kena zbrit qiju për t'i furnizu njërzin për të furnizuar kafshët. E kemi nxjerr diellin për për të nxehur kafshët, për të nxehur rjesat. Dhe ka përmend Allahu ligjet të caktu me të cilat janë të përdorur në mesin e gjithëve. Vetëm një mirësi e ka veçu dhe ka thonë, "Kta e lëshoj të veçonë drejt për drejt." Por nuk e jap me sebepe. Cila është ajo? Allahu i jelle jlaluh shikoj ujin, bukën, ndërtimet, uh, shtëpitë kreti kalon me sebepe, pro e merë një sebepe e kombinon me tjetërin del njona e hedhë farën, e merë grurin e bambuk apo, e mledhuin, e pin edhe e, e shuanetjen i merë materjet apo, dhe e ban shëtëpijen mirë, këtë të janë nevoja materiale o është një nevoj tjetër të cilën së një gjenë sebepe përveç përveç nëse Allah u gjelle gjelelu e, e lëshon mundësin dhe ajo është jehdillahu Allahu e u dhëzën me njësheu ka ndoje shikodhe zrë shumë në nëndësime e kuptu këta se Allahu ka lëshu e kuptojmë, përshemur Allahu u gjëlea ka mëndësu besimtari nëse mërtohosh dhe i mërë filan sebejpët mundësia për mu furnizu me vladë është i njëti sebejpë është pa besimtari mërtohosh i mërë sebejpët a rritë e vladi dhe shumë kështu krahësë Mir, udhëzimi na ka thon, shkoni çatu e merrni, s'ka kërkon ku më shku. Allah e vëshni një një një kaptin, vëshni derë, dhe ajo është ihdina s-sirat al-mustaqim. Mi thon, ma jap se vësh teki, nuk e kej lusi se vet. Allah e ndëruar Allahu, ta kuptojm se nevoja e imanit, nevoja e besimit, nivo, nevoja e largimit shëtcimit dhe brengës nga shpirti dhe mbushja zbrstinave të shpirtit, s'ka mundsi mo arrit me asnjëse vet pos pos me iman pos me besimin Allahun të barek jove të jala. Andaj, ta dim se njeri ju mos qëmë di duhet me punu, edhe li gjeratë është pjesësaj, namazë është pjesësaj, veprat e mira janë pjesësaj, nëse nuk ta shtojnë imanin, shiko se një kanal dikun ka defekt. Pra ti kur e merë namazin dhe e banë, qka po do më shlu? Po do më shlu ujin të shpirëti. Mirë, nëse së shkon ku a defekti, ka pengez dikon. Nëse ti të shpijas vjen uji, dhe atje pre Ateprën çajën dhe thonë na e kenash lu. A dor çka defekti? Ata thonë këshire, o ti nuk të bën kanali, pak para se më mritet ti ka pengesë, apo çeshme ajo është e vogël, apo nuk funksionon. E tani na ti kthemi çështës Allahut. Allahu thot, kush e fal namazin dhe i merr sebej po të cilat janë lvizet i ibadeteve, thot na furnizojnë na shpirtin me to. E mir psata rrim në vendim doniar pa puri, nga se e kemi bllokuar dikon. Ka një blok çdo penges besimtarit duhet milargohe që ti vjenë që ti vjenë ushim i Zotit Xhelal Xhelalun në në shpirtin e tinga të ndërua lazer kemi përmendse Ibn Hibban e ka shkruar këtë libër për një çollë dhe ajo është se në Kur'an e kena xhej thot se Allah i ka lavduruar njerëz të mëdhenj dhe ka refuzuar çdo njerë i thon budall por çdo njerëj që ka pak i thon arabët miske një grinc të menduarit refuzon mi thon si e tamam refuzonë mi thonë si, si e i menqër. Pra, edhe më i shmejnë dhuri refuzonë mi thonë s'ki i menë. Më sflasme për njërzit dhe cilat kanë lojtë të, të menqërijes. Ata herë dhotë, mirë po, kjo ka pëti nuk gudëzën më shluqështu. Pas i që edhim se gjdo kushtë thotë, unë e di. Gjdo kushtë refuzonë me thonë, ignorant. A në gjendë Kur'an që Allah i thotë, do njërz janë ignorant. Janë jotë mendjes. Ata rë kushtë janë këto d cilësi, kjo cilësi i përket mëngjërorve, kjo cilësi i përket mëngjërorve dhe neven ne na takon sinqerisht dhe me transparencë të madhe, me shqikuese ku jemi me me këtë cilësi. Kaptina, të cilën kemi ngel neve, është kaptina e trajtimit të njerëzve më të mirë dhe mbajtja e lidhjeve në sqajshmëri, duke i urrit rënjes në xhonë. Na kanë bët edhe disa prej fjalive të cilat i ka thënë Hoxha, pastaj kalojmë në kaptin të rë, thotë Ibn Hibani, Allahu më xhiroh. Ai thili nuk ndërton raport me njerëzit duke imbyllë sit nga të këtësia që i bojnë ata dhe duke mos prit që me bo shumë mirë ata këne ila të këdiri aishihi akra me minu ila si, safai atëher me ju prishjeta është ma avrë se mi undreq pro regu shumë e nevëshme është kjo pro zënjëri cili nuk e ndërton raportin me njerëz në by dy shtila më dy shtila, e para me i mbyllë sytë kur ata bojnë keqë, kur gabojnë pra nëse ata gabojnë a ata domë është dëshmërish gabojnë edhe sytë të tu qëllojnë qelë ha, sikletë është nga se sytë qelë edhe para gabimit ti kime reaguë reagimi jotë i shtynë ata a e kuptove pra i thënë gjurë në arabe, i gda ti e shethë po mbyllësinim Ado jo shumë rancivaz më ndërtu raporti mbi këtë dyshtylla. Cila është dhe para, a ta kanë me gabu e para? Ata kanë më gabuar ti kimi mshël syt. A sa ka nevojë njeriu këtu çdo raport, duke fillu peri të më intimi, peri të gruaja. Peri të më intimi, më privat, prej te gruaja. Nëse ti më çel vazhdimisht syt. A ka më gjet diçka sa ka më shty me largu ata? Po. Nëse ajo vazhdimisht i mban syt, çel, prej gamiveve, a at shtin ti at shtin? A do të shojmba utra raporti? I gda. i gda, i gda, i dojnë i gda me imbyllë sytë. Andaj dhëtë Hoxha, a i cili nuk i ndërton raportet e njerëzve, me, me njerëzit, duke e pas, synin e imbyllur kashikabimeve të të tëre, dhe e dyta, e të wakua, mos me pritë shumë që kanë me bë mirë, nga se këte janë dy shtillat më të mojët të pritë që se mardhanjëve në më mës njerëzve, cilat anë ato, Caje një marrëdhënie dhe një raport se është prish, e që se ka shpejtin të njëra pyjave çtën. E para, sa herë që ka gabu, pala tjetër i ka thonë, "E gabim me ki." E, edhe tash e ki gabim, edhe tash, edhe u ka pa prokuroria atë lista e madhe, e fillon ve dhe, dhe tërhiqet. Sebepi po. Sebepi ditël është, me prit me të bëj mirë shumë. Ha? Me të prit me të bëj mirë shumë. E ai s'ban ashtu si ç'ke prit ti, por ti ke një skicë. E ke skic, një plan. Ti thukë, këtu këhin krejtë, prindi, fmija, bashorti, bashortja, miku, vlalë, krejtë. Edhe të e kini skicë për atë, cila është skica, këtu duhet me mba boqë këtë mirë, edhe këtë, edhe këtë, dhe, kët, dhe i si banë, dhe këtu fillon fërkimi. Andhe dhe të hoqë, për me e mbajtë një lidhje, a muslimatë kanë nevojë më shumëti për këta. Cila është nevoja? Nevoja e mbajtë e së lidhjeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një tërsitë të madhe të haditheve të tij alayhisalatu sallam ka nxit për çfarë? Për mirëmbajtjen e lidhjeve dhe mos shkoputin e tyre, e cila është ajo e cila i largon njerëzit nga raportet e tyre dy. E pamendoj. Me i, me lëshu suit në gawimet e njerëzve dhe më prit shumë të mira prej tyre. Andaj ti shef njerëzit kur ankon për dikán ankesa është dy lloje. Ose do të pokshërëbë çka ban, e ka përsyllim gabimin dhe thot po unë ku prit me vog këta kët prej veprave të mira, thot ai se gabon. Edhe këtu, ha, fërkimi shkon, shkon, shkon derisa largohen njerëzit. Pastaj thot. Nëse ai nuk oj këtu, a dhara kam ju prish jeta. Këder i thojnë kur uji turbullohet. Thot doja pro jeta e ti turbullohet, s'është e mirë. Pastaj thot: "Wa ila an yadfa'ahu alwaqtu ila al'adawati walbaghdha" aqrabe minhu ila e njenale minhu mulmohet det thot që aj me këtë formë të, të raporteve qële është me i shluësit nga bime shumë dhe me pritë shumë për njëzë me bëve i prët mira thot ajo është ma me, me, me mbjellar mitësi se sa të shuri andë shiko për ingamberi on, ma dje dhe ingamberi, on, për ingamberi më sflasmi për gjenjë nërmale kur tham gjenjë nërmale por por gabimë të cilat s'kan sanksione sheriautike. Mos lasni këtu. Ktu ka qenë i gjan Ali sallallahu alajhi wasalam shumë i gjan. Por edhe në vendet kur ka pas sanksion sheriautik. Ka shikuar maksimum, maksimum. S'ka ishmorisht me e largua. Dhe ju edini, e dini se një në rast prej raseve të cilat ka pas dy preket mloja. Dy preket mloja. Por dicënimet mloja, di kundërvajtje të mloja. Doja ka qenë rast i Aisha radhiyallahu anha ka shen ha prëkje e nderit të një të pafajshme e cila meriton sanksion dhe e ranon kët gjuna se është besimtare e ranon kët gjuna ha grua pe e pejgamberit s.a.e e ranon tjetra që është gjuna se pastërtia ka zbrit me tekst djatë kur flasim për ajshën Do të përmendim me lejen e Zotit i Gjallëj dhe i Ljalalut, Tëngjari Hash rati Allahu wana, se sa është randu ju noi. Vesh me aguzuni besimtare, pa argument, obligon sanksionin. E dyta, nëse është gruaja e pejgamberit aleyhis salatu sallam, kjo rënë më shumë. Mir, nëse pastërtia e saj vërtetohet me tekst, çdo mënon me tekst, tretë padritë Allahut, kjo është e pastër. Pra edhe mos më pas ajeta ajo është e pastër dhe pos me pas pas ajeta jo është e pasë po qka thukur ka ajeta dhe më dhënë ërëndu shumë haki Allahot e para e dyta është shkel nderi pengamberis e sëlle pro është mlejtë gjuna i madhë cila është ajo? është shkelja e urdit Allahot dhe shkelja e nderi pengamberis e sëlle me gjithë të ta kurartë puna me sankcionu kryën, kokën e ati cili e boni këtë plan por më akuzua pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem hipën me bardhë tha kush ndal krah por më mor hakin e gruas time a kisht drejt aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem e thandi sa besahve thanë ja rasulullah veç urdhro me kuptimin veç urdhro po amur veç emrin bare mir po njëri prej sahabeve te pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ekishte shoket njeriu i cili e kishte shtëpi për pejgamberin alayhisallatu wassalam atar tha jo wallahi sen e prej kur kush do u chun zonat jomit në jaminën e pejgamberis a sallam atar pejgamber alayhisallatu wassalam e pozoliket sanksion esbriti allah u xhelola ajete walladhi tawalla kibrahu lehu azabun alim a e ai cili i kanet pas i par i ksa ngjarje Ne na xhirat kemi kemi përgatitur dënim të madh. E mirë, pse pezulloi pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam në një transmetim ka ardha lej salatu selam se ka thonë për këtë njerë, Abdullah ibn Ubay bin Seluli, fatah marr unuf. E kanë miqur hund shumë njerëz për këtë. E kanë pasur se si autoritet ekstremal. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe sallam, eden rasti kur ka pas gjykim, çdo mëvon se është hadd dhe ju jo e dini se pejgamberi alaihi salatu selam për gjykimet ka thënë, ha? Pa tolerantë, njëherë kanë intervenu me ndërmjetësim, me shefatë, për mja falë një gruje e cila ka qenë nga, nga një fis me autoritet të madhë të arabët, e cila ka vjedhë dhe i kanë thënë, a ka mundës i me bërë një qëfarë tolerimin këta? Ka thënë, wejmullahi lau enë në Fatimete, binte Muhammedin sërakat, le kata a Muhammedun jedheha. Shikërë agimi, për nga merës sëramë, në monirë që apë i a falë që sajtë se është një fis, ha? Ha? ka vajimullah pasha emrën Allahut, Fatimja bia Muhammedit, pse thot bia Muhammedit? Por zhit, bia Muhammedit me vjedh, e sankcionoj me prerin e dorës. Andaj, ta kuptojmë se pengamberi a.s. nëse në gjykim, kër është turbullu si të ata, por qka thukur s'ka pasë gjykim? Andaj, e kemi përmenjë në rasin, kër pengamberi s.s. i ka ardi njëri, i ka thon kum vjell. Vet ka thon kum vjell. Do e dini se e, kum vjell kum bazojno i admiratimeve tjake, te cilat s kan nevoj per dushmitar. Ha? Derisa Sheikhul Islam Mutaimi, rahmetullah alay, ka than nuk di ce es zon dikush ne sankcion te amoralitetit, zinos me dshmi prej tjerrve. Nuk di rast, që, të imije, që katë tërvejt e kanë dëshmu për nja. Ndërsa krejt rastet që ka është ngrit në bita sankcion, është miratim vetjak. Vetëka, shku ka tha nuk kumbo. Ndërsa ju edini për nga mërja dhe isaratu selam, kërërki njëri i cilë i tha kum vjedh, që ka i tha? I dha i sharat me kaldu që e ka morë në kuptimin në nuk e ka vjedh. Dhe i risa a i tha e kum vjedh. Ati tjetëri cili tha ku mbozi no? në, tha pytë në mësë ka pira ki, tha pytë në mësë është iqmejndur, dhe ka orë nësa i Bukhari dhe nësa i Muslim, edhe në sunenet, Ebu Daudit, Tirmidijut, dhe i më Mahmedit, se ka e ka pytë për nga Mberi së sellem konkretisht ka zonë që aki bo, drejtë për drejtë cilë soma veprën e fundit të amoralitetit, dhe i se e ka përshkrujt njeri ju. Atar për nësë ka përshkrujt njeri ju nga ka porshluit ka dosh me dit a e di ke çka po fol e kësaj herë vetëm e vetëm përshfar, për çfarë por mos ta turbullue gjënjën e njerëzve ana dë Ibn Hibbani ai i cili nuk punon me këto dishtilla ça të krijon arëmëtsia është më afër çe sa ti ofron dashurinë e njerëzve pasaj thot uamen lam yudari sadiq asaw kama yudari sadiq asdi lam yakum bihazimin thot Ibn Hibbani rahmetullahi alayh ai cili nuk e trajton me kujdes Shoku na kaç, çhisha trajton me kujdes, shoku në mirë s'është njerë i vendos. Për njeriu nuk ka mundësi me jetu jetën veç me ata i cili gjithmonë mirë kupton. Se s'ka ashtu gjithmonë. Apo nuk ka saherë një që ti duhet me të mirë kuptou. Po ti duhesh me mirë kuptua atash ka të këç kupton. Ti duhesh me jet mekanizma dhe forma dhe mënyra dhe rruk Çish me të te kalusi teatrat me ata që kat këç kuptojnë e ata që kat këç kuptojnë janë shumë më shumë se ata që ka të mirë kuptojnë. Mos flasni kohën në lazdrijave ku na ket na duken se na ket këç kuptojnë. Se në saherë kena mirë dhe saherë kanë këç. Ktu s'ka polemik me i xma kë pun. Haj djeni njerë që ka thotë jo, unë unë spodim u shpreh. S'ka. Gjithmonë janë spodm kuptojnë, po m ket këç kuptojnë. Gjithmonë na jena ata të cilët duhet njerëzit me me lshue pe se na e kena mira ata e kanë gabim po edhe më smukon qështu du është me gjithë mekanizma për me i te i kalu e problemet për këtate cilat kanë keç kuptime thot pas ta ibn Hibani nga Ibrahim ibn Edhem thot ka thon e Buderda radhiallahu al shoki pengamberi sallallahu a sellem i ka thon grua së ti unë muderda i dhe ghadip tu feraddini ka thon ku t'jam nervoz ha? ku t'jam nervoz Mosu banë dhe ti nërvëz. Po ka thonë këshirë banë e punën me më qëtsue dhe me e kërkuve këna cintime. Pra kur une jam nërvëz, më stu i ti mu nuk këmë interesanë edhe une banë e nërvëz tash. Se tash ka allot krejtë prishet këtë puna. E pasa i bje pishman. A daj ka pasë rasin kone për ingamberi sese lëm, kurse ne ka menagju punën mirë me bashkërëtën e vetë, dhe ka arderi të ndarja, pas ta e ka në vrapuën në rukët e medinës duke e qajtë. Por kryët puna, këtë vjene hukmi Allahot, a dhe për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallam, një ditë për ditë dhe gjikoj për njëri, për mja këthi shpagimin të cilështë të dëmtuë. Safuanim në umeje, ja vjedin janë i pas që u ba musliman, safuani, ja vjedin i pas uri. Ja vjedin. Dhe u gjëtë se e ka vjed. Për nga meri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi s e gjikoj me, me gjikimin e Zoti Gjelle Gjellalu. Pas e arsa fani tha, përja po jabë dhurat. Atar për nga mberi, se selle më tha, e pse njani pi uve s'ja si dha dhurat, para se në marë muhe, nga se kur të në vjenë të une, du të me gjikuj që është të që shëfë rastin. E kuptu të lezër. A dojë thot, e bu dërda, i ku më thonë bashërë të stime, kur unë jam nervoz, musubanat të të nërvoz, nga se arrit Ua i dha ghadip tira dhijit uki E kur t'jesht ti nërvoz Atar une e marë rolin me qëtësue E që zakonisht dohë E kundër ta Momenti ma I favorshëm, i shejtanit Për mu bo nërvoz një rapal Oshë kur tjetët e tjetra Që ta riaj rolin e vetë E së besimtar du t'me kani kujdeshëm Dhe me shlupe E dhe ju me thonë Kush është kjo, une tash më qëtësue E dhe e kundër ta Andoj thot, e bu derdla Famatama ma lem nkun hakaza fama asra ma نفتreq ka than Abu Durda radiyallahu an shoki pengamberi sallam nesesemi kstu shpejt kemi mudo a do ti shtu nje pa nervozo do es normale u nervozo do mu shqetcu do pa da teter es normale mu shqetcu do mu nervozo cila pa nervozo do moshpes gruaja gruaja e nervozot moshpes ana Allahu jelle wala me citat e ka siel në Kur'an, dhe për nga mëri a.s. se nuk ka grua janë dorë talak. Se s'kit shmejt burë me gruje, kur? Kur. Ande Allah u gjelatë në Kur'an që ka dhëtë, fe idha talak të mun nisa, kur ju, t'il shoni gratë e juve. A me t'i e shef se atat të cilat e kanë shpërfil ligjin e Zotit, ha? Kur doj e gratët të në ishlojnë? Si e s'të kam më kur gjojnë a mbet pas gruaja s'kaç kam i bë. Bon, pastaj vraponda për dy gjatësi i mirë. Dhe pastaj mundohen me përzgjithfen e, e Zotit Xhelalul Gjell si të paporshtatshme dhe jo të harmonishme me me të drejtat e njerëzve. E cila është ajo e drejtë e cila ajo e cila nervozohet pas zot har ndit, mat i cili nervozohet një herë në javë, cili i takon më dhon dorë talakin. Cili? Këti i cili nervozohet rradh. Dhe i cili menon mirë, dhe i cila e ka parasysh se është pun familje, ajo s'mendon kuptimin e kemi përmend, çu s'mendon, e kap në vesi, apo jo që nuk ka mendje. Andaj shikojë buderda. E nëse flas me vëdor për psikologji apo për njohjet rrethonave, apo për njohjet të njëri çetrit familjeve. Shokët e pejgamberit e Islam janë ajka, më të njerëzit më ditur. S'ka njerëz më të mirë se këta, më të njohur se këta. Shikos sa çarti ka thon. Kur ti jam nervoz, tim moj. Ti mos u nervozo. Në kur ti je ti nervoz, unë do të mëna i çeit alla ç'to e stabilizojna. E mirë, nëse s'është ç'to, nëse s'është ç'to shkatërohet. Dhe ky ligj vëllëzor është në univers i muttalid, i patënshëm. Madje dhe shëndeti mbahet ç'to, apo shëndeti ç'është mbahet ato, ftoft njerëz dhe lagështi, thatsi. Nëse këto janë harmoni, çdo jona ka në vendin e vet, shëndeti është në vendin e vet. Nëse jona ka është, më tepër doz, ka smuje. A i thëjnë i ka hip temperatura, se ka nxemi më të madhe. Mirë, nëse temperatura është shumë poshtë, thahët njëri, fëtohët dhe dridhët dhe i prishët shëndetit. Mirë, nëse s'ka lëgështinë trupë, ha, i thëjnë dehidronë, që i bje s'ka ujë, dhe tjetra, nëse i shtohët te për ujë, me mortini i bure me t'adhonë me ujë, ta me, uj, me zordë, a e pranonë trupi? Se pranonë dhukatallu në kam nevoj për disa gota që do më dhonë se në univers qka, qka funksionon ligje i ekwilibrit kash mduhët piksoj, kash piksoj, kash piksoj Adha i Buderda radhiallahu an kështu e ka menajuhu e raportin mes bashortës së tina, thotin më hibbani, Allah më sheroft el aqilu idha defa ul waktu ila sohbiti men lajithi ku bis bisada katihi, njëri ju i menqur nëse sprovohet me dikani cili nuk i beson sinceritetit të, të ti Fara amin ahadihi ma zelle, dhe shef që ka rëshqit. Fara fa dha huli zelletihi, dhe refuzon për shka gabimit të ti, rëshqitjes të ti, baki e wahiden, ka me nejtë vetë. Nëhibani thot, e se njëri ju, shoshrojt me dikan, që ka i beson edhe njashka si beson. Edhe ky gabon edhe ky gabon. Për këta që ka i besojna, e pa më qishë ndreqët. Ky nervozot edhe të nervozosh, stabilizot. Mirë, jesë provu me t'i kanë shka si beson. Qa me vo? Pe nga me dhe sram, a, a, a është provu me t'i kanë shka si ka besu? është provu. është provu me munafika, s'qy ka besu, por ka ditë me në gjuë, ka ditë me, me, me i drejtuë. Thotim në hibani, nëse shek gabim, prea ti të cilit nuk i beson, dhe e qërton me njëherë, mbejt vetë, dhe nuk dëpë gjenë me kanë me u shëshruë, feri dhe në laje gjithu me një khadin, ma djeka mundësi mu detiru me mbet, pa asë një mikë. Rënëse njëri ju e banë regu, a thëtë unë jam i sinqertë, kushtë gaboj e a thamë mi njëherë, pra kjo është të shku drejtë, drejtë izolimit apsolutë, se njërzit s'kanë mundësi gjdo gabim me autitute, nga se është eranë. Adha ibnit Gjeuzi, rahmetullahi alej, njërë bëti djetarëve të mdhejtë e muslimanëve Pa dalë. Tho të refuzon. Dhe së në rri. Tho dhe ka mundësi rritë dy mujë për pikë qefit. S'del hitësh. A ka mundësi qështu? Ka mundësi. Pra, thuj njanët, sot s'kime dalë hitësh për shpijes. Ku s'del? Mi një heraj, thët dalë. Pët... No, Vesh me e po hunë, unë i në ti, kështu është një riu. Mirë, ka mundësi një avës dëllë. Për, për dëshirën e vetë. Nga se kur ti vjen dëshira e vetë Nuk e nëmron ajtë që shë nëmron ti E kur të janë nëmrojsh ti A të arë fillon e të rheqët Andaj thot, nëse janë nëmron gabimet Dhe i thot që kjo është gabim A të arë fillon me metë vetë Belju gdhi anil e khisadi qizellati Walaju në akishu sadiqa seji ale atharati Thot, laun e ti të, të sinqerth Ha, imbil sytë para gabimet e ti E ati që ka si beson Ha, botë që shpishef gabimet Nuk jenumron. Nga se numrim i gabimeve, edhe të i dashur, edhe taçkas do është i keq. A duhet të pas kujdes, vëllazër. Këtë këtë dijetar, vëllazër, e kanë studiuar nefsën e njeriut. Jo rastisht thot kështu kë. Ibnuhibbani neve po na sjell gjëra të gatshme. Po gjëra i lart i cili s'ka mundësi mohuç. Po thot kit nefsat janë kështu. Si t'ja numroish gabimin jetë e hu. Jetë e hu, vetëm e hu. E mirë, çka më bëu atara? A darë mbi ul gabimat. E çishmi përmirësuar njerëzit, zakonisht për para trashëgohet fitja. Njerëzit përmirësohen duke i përgjithsuar çortimet pa i konkretizuar. Sikur pejgamberi alayhisallatu sallam. Allah pejgamberi sallam është mësuar Allah, nga Allahu xhelel xhelali nga forma e Kuranit vezhor. A mundi me gjet në Kuran që Allahu e ka drejtuar diktan me emën? Në sahabe. Në sahabe që Allahu ka thënë, "El chiqi pa ja për me emën e drejtout." S'ka vezhor në Kuran nuk ka, është vetëm një emër i përmend kërë ampi sahabive dhe është zejdi dhe se ka qenë nevoja e madhe përshkak sikletit për nga mërrit ale i salatu e salam për pakëshortën e tina zenebi ka qenë sikleti madhe dhe është ngrit muhabeti madhe dileme madhe dhe përmi stabilizu këto dilema njërzve dhe për nga mërrit ale i salatu e salam e a ja ka përmend emre dhe se ka qenë i një orme me djali muhabetit ale i sal Jo. Ma dje dhe që ata që Allah i ka drejtu e me Kur'an I janë konë tri, tri veta Në gjarja Kejbi Kejbi ibn i Malik Allah u ka thonë Wa alethelethet i ledhine khullifu Dhe ata tre Se është shumë rranë me ta përmejnemi është shumë rranë me ta përmejnemi Dhe ata tre Kuptimin e ka, e ka mjegullu Se me ta përmejnemi në shranë A me pingamberi se zemë Gjithë mund kur ka po ka bime Ka ibnë në mimber dhe ka thonë Ma balu e kuamë pse do njerëz po bëjnë kështu. Ë, çu's ndrejçi çu'shto që njerë? Kam mund të thëgjë aty është ai gabimtarri. Thot ani ne të menojnë edhe këto të tjert se sjam si unë. Çu'shto është njerë edhe zot. Dhe na duhet të pranojmë çu'shto njerë. Me, me përmirësu pa japurmë emrin. Dhe nëse i përmendet emri, njeriu nuk nuk duron. Pastaj ka sell si oxha edhe prej transmetimeve të tjera, të cilat i ka i ka pru për të argumentu për mbajtje në raporteve të mira, e ka pru një njarje, e cilë ndoshtë të ashtë edhe pak e, interesant edhe që sharaken, nga Ibn Shehu dhe Ibn Shehu dhe përshpër djetarve të mdoj të muslimanve, ka, ka ndru jetë në vitë 156 të hijrit, ka dhën djetarve të shpër djetarve të besushëm. Për ta kuptu njarjen, do të atërëgoj, ju jo e dini vdojse se muslimanë në dhe kaluarën kam pas gruje bashorte, e cil E, juridikut islam hurra, gruje bashorte e lirë kuptimin e lirë nuk është robrejsh dhe ata kanë të basë edhe robrejshë apo, ra, gruje e cila nuk është robrejsh dhe robrejsh andaj Allahu u gjellola ka, ka zbit Kurana ajete shpesh dhe disa prej formave të shlirës e disa gjunave që shjan të hriru rakabe me liru një rob me liru një rob, nga se Kurani kur Kazbriti ka gjithë njësë me rob Njëri ka poshë 2-3 robë, 4-5-6 robë, ka poshë pos, 2-3 robë, e kështë më randë, më randësit. Mirë, që, qëli ka se ndalimi, haket e njeriju të lirë, aha, janë më të moja se njeriju të robë. Haket e njeriju të robë. Për shembol, uh, njeriju i lirë, ka mundësit 3 herë të lakë. Një herë shkurorëzim, 2 herë, 3 herë. Pastaj, së në mërë, dherë i së të martotët me tjetër. Mirë, robiko dy her. Pse është? Hë, nuk i ka këto drejtat. Kjo është temë tjetër. A dhara gratë e lira? E kanë ditë se burrat e tyre, nëse kanë drobresha, hë, janë sigur gratë e tyre. Por këto kanë kanë pas xhili, kanë pas ë kuptimin e zimi, mohabeti i i xhelozis. Dhe shpesh a ju ka ndodhur raste ç Ka mundësi, ju edini, pëngamberi sësemi ka pasë nën gra. Dhe zonate ka pasë një gruja. Sot të ajshat e tjetrat e tjetrat e tjetrat e kështu me ra. Atëhere, gratë kanë gjelëzu që burit tërë me shku me robreqën dhe pse ka halal. Apo? Dhe pse ka halal? Ka gjelëzuë. Pëngamberi sëselem, ju edini, pëngamberi a.s. Fisi i alijut, hashimit, së të janë një fest nga pëngamberi sëselem, kanë thanë, po dojnë a me jamartu qikën e Bulehebit me Alijur. I ka narë për Alijut radiallahu anë, dhe i ka në thonë qikën e Bulehebit, po dojnë a me dadan për gruje. Për në nësëm, kërë ka dëgju, është të revoltu, ka thonë dhe Allah i së bashkohë o të fatimja me, me qikën e armikut Allah o të menishpi. Aliju, normal, ka mendu. Normal, nuk ka qenë zakoni i sot shëmë që, që shmendojnë. Për nga meri, është revoltu dhe i ka bo me i sharat, s në kuptimin s'pe baj haram, po jo më më shtecu vajzën. Pra, ta kuptojm, s'ta kuptojm këtë transmetim. Nga Ibn Shihab dhe dijetari muslimanëve. Grat posë Athere, ka pas xhelozi. Atëra gjinieri ka pas robresh. Dhe robreshën nuk i ka kalu çdo çdo herë se a është takuar me ta apo nuk është takuar. Dhe një ditë prej ditëve ka pas takim me ta buri me robrejshën e vetë. A dere, i ka po B gruja vetë. A, a më si takua jo? Edhe qysh duhet me gjithë? A ka pas takima jo? E dy nëse dhe një sahabi i ka po të njëtëm, kër i ka po gruja vetë B, nësa i Bukhari, banë B se si e takua dhe si e vetëmu me dikanë, dhe ka fillu me lecudisajete, kinësajete, ka lecud poezi. Në këtë rast, ki qysh e ka manipuluhe kuptimin bashortën e vet ka thën in marjema alayha salam kanat tagtaselu fi hadihi alayla ka thon çiket nat hojkon ka thon, ho, thon familjes vet çiket nat por sot sikur çi qi manipulojn plot njerzi apo a sot janë ata madhe e po mir hajde në bakllavën e nesit më rancë si. ka thon çiket nat marjema ka voguson ka thon çunu dhe bani guson se është mir çiket nat me voguson çë ta më gulloje çështën e vet. Çë ta më gulloje çështën e vet. Pastaj e kanë pyet Ibn Shaudhat, këtë dietar të madh, ka thonë, "A është vërtet se ç'ket nat për nëmë ka bë Gusum Mariema?" Ka thonë, "Unë e dinë se Mariema çdo nat ka bogusur, por edhe një hapi natëve edhe çka nat." "Pse e ka bogë këtë tallëzë? Thotëm uhibani për çfarë?" Me ja më gullu çështën që mos më inë në probleme. Andaj të ndërruave, nëse në mundësën Allah u gjele gjele me full për kaptinën e të i kalimit të situatave të fështira me kësi raste. Andaj i më nëhibbani thot neve kemi përmend edhe liber të veçan për ketë mesele e cila është e cila është të i kalimit situatave të të fështira me qështët të cilat janë tërthorazi. Pasta i thotë, dhikru stihbebi i pshë i selam vë idhari lbishiri vë të tebesum një vej për të madhe të njërzve të menqër. Dhe ajo është për hapja e selamit, ha? shfaqa e gzimit dhe busqeshës. Thot, nga i blimes Udi radhijallahu an, nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, se ka thanë aleyhi salatu e selam, inë selama ismun min esma illahi wadhaahu allahu vil ardhë. Selami është emri i Allahut Xhallalul Ala që Allahu e ka lanë me e përdor në tok. Na thënë assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Por e selam çfarë do të thonë? E selam do të thonë ai i cili siguron. Ai i cili siguron. A do të bëkthem paqe, çfarë më rad? E vërtetë është se selam është siguri. A do shejhul Islamu Timia neve kemi përmend mbi çështjen e imanit se iman çka do të thonë? A do të thon, ti që të na ata me besue, do të më thon me besue, edhe pse besimi është prej më anaës të imanit. Por çka do të thon me iman? Iman do të thon më të çu diçka me nivend. Mu çu diçka me nivend. Do të thon me me me ustabilizuo diçka me nivend. E iman për çka përdoret për njeriu kur zemra e tij stabilizohet me Zotin, është stabile. I thon istikrar ka zon vend. E islam çka do të thon? Islam do të thon i sigurt. Islam dhe me nënë, i sigur. E që shkuptohet Islam, në fejnë tonë që e kuptojna, do me dhanë se ti ke dhanë garantës që kemi i zbatur dhe dhe kemi u shmong dalesave. Prej manove të lakëta është, pa që e kështu me rratë. Nërsa atë tësët, fillimisht e shpikojnë kështu, kjo është gabim i madhë. Kjo është gabim i madhë. Andaj, ka thonë bëngambele a.s. Selam është e imërja Allah. Që ka da me d Dhe ma nëmë me të siguru se zë të banë dam, zë të banë zulom dhe të banë mirë. Ka thonë e ka zbritë Allahu në tokë për me e përdorë njërëzit banorë të tokës. Pas të ka thonë, fe efshuhu bejnë e kumë, nda në me thjuve. A dojë për nga mberi se selen fjalinë e parë, kur ka zbritë me dinë që ka thonë, adisa i muslim, efshuhu selamë, përhapë në selaminë ya sogal me ket vet mal penga beri alayhi salatu wassalam fa inna ar-rajula al-muslima idha marra bil qawmi fa sallama alayhim faradduhu alayhi kana lahu alayhim fadlu daraja qathom penga beri sallallahu alayhi wasallam nessa besimtari njeriu musliman kalon pranje grupit njerëve fa sallama alayhim ya ab salam ya ab salam çdo malon vlezr ne qeta di hadin se ka di imam tabarani Pa do me ngamel alayhis salam. Kurtjab selam, çushpive. I bjen që njerëzve meau kujtu emrin Allahut selam. Pra po lutem që me u kap emrin dhe cilësi Allahut selam. Ky është me anaj selamu aleikum. Assalamu aleikum. Faq kur kalon një besimtar, pra një popull e u jap selam atyre, dhe ata ja kthejnë atina, atyre ai fiton një shkallë mbi ta. Nga se u ka dhoni parë. Thotë bëjnë nga mirë alejë, salatu e selam Bitedhkiri hi i jahumus selam Se jah ka u kujtu selamin Sa është me në nënësi njezëm jah u kujtu selamin? O shumë e madhe Dhe Allah u gjellolla gjenejtën e ka qëjtë Daru e selam Daru e selam E tani qëkoqit e mi të zhvendosëm e vjështë shkurët pikësajla A bëhët kjo, kjo botë Daru e selam? Zbëhët Kjo është, që shka thë në lejtë salatë të selam, e dunja më l'unë. Dunja e më l'kuar. E mirë, a ka mundësi me bohët salam? Po, mund është me manipulu turmat, po kjo zbohët salam. Zbohët salam. Bohët salam ku? Që shka thë në lejtë salatë të selam. Illa ma kena min dhikrilla. Vecë kur përmenet Allahu, va ma nahvahu. Dhe shash me emnë Allah. Pra, a ka mundësi vëlezër njërzit marit të selami? të qëtësia, të stabiliteti, mu siguru pëtë këqijave, pa e mërtallat, s'ka mundë si. Ama gjendja ekonomike shumë e mirë, s'ka mundë si. Në shtetet më komoditet material dhe uh, gjërat të cilat i kanë arrit për e kësaj botët teknologjike dhe medicinë dhe ekstumeral, ta ta figuron numri mëj mal i të vetëvrarve. Për fillim që ka thamë, nga se s'dinas me definu nevojën, që aki nevojë? Hanë, konsumon ushqime, konsumon qeife dhe prap nuk, nuk arrijet më plëcu nefsi. Nga se mungon emri Allah, es-selam. A nda shiko për nga meri a.s. me gjdo veje për tonën në lidhë më Allah unë gjellegjë, edhe në selam. Es-selamu alaikum. A nda i ka dhanë, pite dhkiri hi i e humus selam nga se kja ka kujtu atër e selamin. Fe illem mjeru duhu a.s. e nëse si akthejnë ata selamin, orad aleihi men huwa khairun minhum wa atyab an as sa kthein ata selam in yakthan dikush ka es mai mir se ata ka than dietar al malaika qe se ti diku di selam assalamu aleikum wa rahmatullahi alla s takthan takthan malaika zoti xhelel xhelalu ka than ali sallallahu alaihi wa sallam huwa khairun ash mai mir malaiku wa atyab dhe ash mai mir es mai pasta Adhe kjo është haditësën e ka cilë, hojja Allah e Mëshirovë, bi qështjën e selamit. Pas të ka thënë, është obligim për të menqurim me e përhap selamin, ale l'ami, mi gjithë njërzit, këtë mërije. Dheri se kanë diskutu djetartë, ale johët me e filu selamin, i pari për kryshtar dhe johët. Edhe nuk kanë polimizu se banë mja u këthik nësa të japin selamit. Ano i pëngambele a.s. një ditë ishte me Aisha radiallahu anha dhe kalon një jehudi dhe i tha esamu, esamu alaikum esamu e heki lamin dhe në betë sem sem do me than vditsh ha, u mëmëq pra u helmofsh, bukë falisht dhe pëngambele a.s. dhe vë alaikum dhe në bijuve është e i tha, ja rësullallah pësë i tha vë vë alaikum ha, tha nëse kanë thanë selam Nëse kanë thanë selam Wa alaikum Nëse kanë thanë sem Wa alaikum Pra nëse ata e fillojnë Ska dishim se këthejët Kanë diskutu le matë ajo fillot i pari Ajo fillot i pari A da të më në hibani është obligim për njeri ju në menqur Me e përhap selamin Li enë men sëllëma ale ashra Kana lehu itë kurakaba Was selamu mimma jedhebu i pshahu Bil mu ktenni min e shahna Thot, a i cili u jep selam njërzve u, u logaritët sikur sikur me liru rob e se i siguron njërzit e se robria qka është është mungesë e sigurijës e se nuk e di shka ban zotnija jot me tje e nëse për hap selam është sikur me i u siguru njërzve lirin nga robria pas e i thot dhe a i cili i jep selam a rrin me e largue mlefin e mbledhur të a i cili e mbatinza Rësë njëriju është mëllëfosë dhe ka hidrim. Dhe ema mrejna, thotë fe ifshëhu selam jëdhë hebë, me jadhon selamin ja hekëta. Për ka mundësje ka pojnë ditë keqën zemër. Asë se ka ka dhu, asë se ka shfaqë. Kur t'i ip selam, e hekaj. Asë ka dhënë të njarë që ka pasë. Pse? Kjo në nga salohu gjellegjellohu hu, e ka ba të bereqet që më emrë në ti e selam. Thotim në hibbani, wa ma fil khaled dhe i largon mendimet e këqija të cilat vijnë në mendje. Keni pa vëllazër, shpash i gjën kur vijnë kur të vijnë në palc dhe ajo barthama e një armicsi apo një mospojtimi, e gjencë mendimi i këtij është përplas mendimin e këtij realës ka kur gjë. Realës pra ka kur gjë. Por shejtani ja ka prur një në spanjë mendim dhe tjetrës një mendim. Pra i ka thënë por çhemo kështu. Kjo pal mendon për ti kështu dhe tjetrës ja vën njëtë. Këtu nuk ka shpreh kur gjë, realisht këtu nuk është iniciatori, por mendimet kanë ardhur. Çishmongut kjo be selam. Është kjo është lufta ndaj sheitanit. Me duhet selamun alejkum ورحمه الله وبركاته. Këçish mbië, por krejt mendimet çka të kanë ardhur gabim iki. Nuk janë kështu. Anadadun hibani wa ma fil khalq dhe largon çka ka në mendje. U yaqtaul hijran dhe largon, ha? Lërgonë qëfarë? Këputin e lidhjeve. Këputin e lidhjeve, që është në gjithët, nga se dikush mundohet indikun nga ignorancëa dhe traditët e gjajlleteve, kur zemra këputët e zësë në gjithët. Uj ku qimen se ndronë. Apo? E kështë të më ratë. Qimen e ndronë zanatin se aronë. A ka që është të mislandezër? Ska. Oma në Khattabja e ka ndru kimën? E ka ndru. A e ka ndru se abët zanatin? qfar zanati ma i ketë se sa me e mërë qikën tane, vajzën tane, mëlqinjën e zemrës tane, në senin më të dashur me e fut me të dyrtetuan varë, gjavë, tukajt me shtin varë, për shak se traditë është. Dhe që ta islami ja u shkullë, ku ka ma ma traditë se me pi alkohol, dhe nisa shpija, o borët e shpijave të tyre të janë kondë bushra ma alkohol. Dhe dhe dhe një se Hamza Para se me ndalu alkoolin, Allahu xhelalu ala, ka pi. A ka pi? Ka pi edhe derisa ka ka rast, në sa i Buhari, sa i Muslim, pejgamberi alayhi salatu wassalam e gadjet pin Hamzim. Dhe ka fol fjalë tjetra ona. Ha? E ka thonë kë i pin leje. E kështu më ra. Po akoma zanata e madh, të keç, ne qulit shpirt sesa këto zanate, s'ka emira i heki islami vëzër, po i heki. Dhe i ban i gjërat maturrejtura të ata. I ban i gjërat mat ligat të ata në shpirtet e tëre. Me qëfar? Me ata e të laquët Kur'an dhe fjallë për nga beri së sellim. Adaj, most ndikomi prej inërancëve të kalume, zëndranë kë, zëbati mirë kë, nuk ka sukses kë, gjithë shka ndryshën. Njëri ju është relativë, wal asri, Allah është betu në kohën, dhe koha, që dhe më danë k Gjurë në arabe, koha do me thonë, ha, shtrydhje, shtrydhje, në ju të provohet mu bod një shka për i tina. A dhe të ndërruar vëzër, selami e largon praktisjet dhe mësë folëmët dhe mjetë veti. Wa ju sefil ikhwan dhe i pastronë ndjenjat mësë vëzër e musliman. Na e lusë mi zotin ton gjellë gjellalu që Allah u te barek e vëtjala, ti pastronë gjokësat tonë, Në emër të Allahut, o i Gjallë, o i Madh, o Shpirtat tonë për të ligave, për imlëfeve, për hidrinëve ndaj muslimanëve, e lutem me Zotin tonë Te bareke o Teala, që Allahu i Gjallë i na furnizon me cilësitë e njerëzve të mençur, të cilët janë pejgamberët e Zotit dhe sahabët e pejgamberit alay salatu sallam, e lutem me Allahun i Gjallë i që Zoti jonë Te bareke o Teala, na mundson të jemi prej atyre të cilët ndjekin fjalën e Zotit, fjalën e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam, e lutem me Allahun Te bareke o Teala, që Allahu i Gjallë i na furnizon me kuptim të Kur'anit të shëndosh me kuptim të fjalëve të pejgamberit alayhisallatu selam të shëndosh elus me Zotin ton te bareke وتعالى që Allahu t'na mundson me emrin muajin e Ramazanit me ibadet Allahu te bareke وتعالى elus me Zotin ton te bareke وتعالى që Allahu jelle jalalu musliman kudo që janë Allahu t'ndihmon yetime të muslimanë ve Allahu t'bolon fuqarot Allahu t'pasuron pasanik Allahu t'bantë jmert تقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب What do you know what I mean?